قرآن محترم اولید ان کو دمولانا بلوالی سید دو رای تفسیر قرآن دا چیانی نمبر کے سٹ ریپٹو پای محل لافی رکزی مسجد کی بسط رسط دوزار نو کی شہر ادید ملایدو پتی ایسا تای اشاہ دی تاید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازا انیز مین چوک جانگی را روڈ سوادی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر زیرو تو یې په کیفه کان اذاب یې ونیزور څنګه واځه ځنا يرول زما ولاقد یسرن القرانه یقینا موږ آسان کړلې قران ذکری له د نسيهت قبل ولو فهل ميم مذکر نو ايشتله څوک نسيهت قبل اون کې جذبات څمو د بنزور نسبته درو کړو سمديان پیغمبرانو ته فقالونو دی ویلو من واحدن اي انسان په مونږ کې نتبعوه من دا غتابدارو کو کدا کارمو کو ان اذا لفي ظلال و صور موږ بداو کیوبګم راهي کیوبلې وانتوب کی هول کی ذکر علیه دا سمدیانو تصالح علی السلام الله علیګلو به یره دیو انسان بمږه اتباع کوو دیو سړی بتا بهداریکو هول کی علیه ذکر من بیننا حیراله ګل شپدانی وحی دمزږمنا بل هو قذابون بلکه ده در اغجن اشرون او دير زياد تکبر کرون انك متكبران نون بده دمانو داخل دير لے متكبران انسان ده او دير لے در اغجن ده, ده. فالله رب بلدت وي چه انجام سو کرده دون اغا انجام رسو دکر کئی خود ده کول جوابه کئی اللہ چه ده وي دا پیغمبر دير در اغجن او دير لے متكبر او دير شرارتی ده نسای عالمون زرجیپ بشي سبا منل کا ذابل آشر چېڅوک دلوی د روګن او اشر ډیر زیات چه او ډیر تکبر کوون کې ان مسلنا کاته ان مرسلنا کاتی موږلیون کی د وخی فیت نهتلله هم دپاره د انتحان پهدئ پر تقیب هم نه ته انتظار کا وسته بر را صبر کا فرتقب تقب ته انتظار کوه۔ دیږي اشاره دا ډېر انتظار تا زه دا باب احتیاط لې او پدې کې معنا دې زیادت مراد ده یعنی فر موږ یته د ډېر انتظار او ک یې مهلت بول ورکو ده اله او چې کافر ته نا فرمان دا ډېر مهلتي نو ډېر تنګول کای نو واستا ډېر پدې کې تا ځا تکړ توي پګي ځا تکړه چې بیا پر ډېر صبر ته ضرورت نو ډېر انتظار او ډېر صبر نه پسا دای باندې به علا کتر ازي استاده مقام مرتبه الله او چته خبر کده ان الماء قسمه طم بينهم چوبه تقسیم شي په مزد دای کې كله شربن هر یو نمبر دو وبو تا محتذرون حاضر کیدې شي حاضر به کیدې شي هر نمبر دو وبو تا حاضر کیدې شي یعنی هر یو بخل نمبر ترازي او داغي طریقہ سوره شوارا ایک صبت بنایت کی ذکر ده اوخه الله پیدا کړا د دای په وینا دا دای په مطالبا د صالح علی السلام نه دخله یو غټه یوته هولا تابن دیو مونو خو ګسټ په دوا دي غټنه لاوخه جوړ کړا اغه سوچلا اللهینه حمید لادر کړا د پیغمبر په نبوت هدا دې به احترام کوي یو باغي کیداو چې د ووس کولو بن امر کله بد دی یو کله ستا د وی نمبر کې بتا سو ناراضه نمبر کې بدانه ناراضی نه دې سچو خلکو فنا د او دیو صاحبهم دیوازو غفلا عملګری دا قطعات نو هغه تر راغسته فا کارانو زیوجل دا او ښا هغه له سونو وګدکړه دیو هتا فا کارانو ویوجل دا ګورې فنا د او صاحبهم دا دلیل دې دی چې دی ټول پدی باندې راځاو بلکې حکم مت دې کړو دا ود د وژلو دی ور کړو نذک عذاب پټون راغې هلان کې قتل خو یو کړو پټول پر راځاو کفکانا ذبی ونظر نسنګ عذاب زما او يرول زما ان ارسلنا اليهم سحتان مون راولې ګل پدی باندې سحتان چا واحده تن بس یو چا پراله که کانونو شلدهی که حشیم المحتزر پشان ده زرزر شوی شپول ده شپول جوڑه انکی محتزر ده حضیرتون نماخوز دین حضیره اغزایتو ای چه ده غینا پا از غو سر چاپی ره شپول جوڑ کرده شوی یو زای چه ده سارو ده پارا یا ده فصل لحفاظت ده پارا خلق ده غینا چاپی ره زغی یعید دیوال کڑی نو دا غځای ته وی امومن دا سی شپول کی گی دا د دا د دا پارا اغیر تا جاڑا وی او کساس خیالي خیالی جی دا زی اوچ چی کلا کلا دا گڑو بیزی دی سر را لگی نو بعد اغار سما ته گوڑی نو زکا دیده که اللہ وی دا سی شل لکه دا زرزر شوی شپول دا غشپول جوڑاون کی مختاظر سیغا دا اسن فائل مشل دئی او ہاشیم مانہ زرا زرا فکانو نشلئی کہ ہاشیم المحتظر پشان دا غزر زرا زرا شیش بولش بول جوڑاون کی شپول جوڑاون کی او شپول جوڑ کڑے دے گڑو بھی جو زرا زرا کڑے دے اللہ دے ہم دک اسیشو اشارہ دے تا سیدی چھی سر دے انداماں انداماں جڑا جڑا شو اللہ تسنس کڑو <تصفيق> ول قریا سر نل قران زما رے قسمی جما سان کڑے قران لام دا تاکید او قد تاکید اللہوی زمادی قسمی جو قرآن آسان دی لیس جکری دا پارد نسیت کبل اولو فحل ممددکر آیشت دا سوک نسیت کبل اونکی قضبتکو ملوتن بین نوزور نسبت دا روگو کلو کندو لوتا لیسلام یارا انکو تا اننا رسل نالیم حاسبا رالیگلو ممپدی باران دا کانو اللہ آلالوتن مگر تاوی دارد لوتا لیسلام نججنام بسار نو کلاسې ورکړو دلاره په کسبه بشمنیکی دا بل نه مونږ ذکر کوي د تکلیف دنیاوی دلعو ته صلوات او سلام کوم الله تبا کړو اولی تبا کړو که نسبت دې دروغ کړو نو په دې ټوله کې دا ما آدم مشترکا ان ارسلنا الیم حاسبان مونږ راولې په باران دکانو دا ټولن تبا کړو الا لوت مغرتا بيدار دلعو ته السلام نجینام بسهار من خلاصه ورگ دی لرا پا وقت ده پیش منی کی نیم اتمین وجه ده احسان زمونږ د طرفنا یعنی زمونگ ده طرفنا پدی ده احسانو قضالک نجزی من شکر دو غسی من بدلوار کو اغچالا چی منی حق لرا من شکرا جو مانے حق کو جواہر القرآن کی دو پندر شیخ القرآن سے بانا کئی داګه سمون بدلار کو هغه چاله را شکر اچې وی منو حق لرا وی منو توحید الله لرا ولکل ان زرهم یقینا يرول دیلو تل اسلام پت شتن ادنی ول زموننا پته مارو نو دی جګړه وکړه دا اوسرا بن نوري پياره ول داږي ها دا جګړه مخکې تی رشیدا دی تو سي او لمنه کان العالمین ول موږ د مخلوقاتونه من نه کړي نه موږ د نويلی چې زمون د خلقو او ځان برابر ته پاک پاک نه کوي الله دې یې وساره جګړه وکړه یا او بن نظر دې شکوکو په یارولو داږي هغه د الله داسابو یورل جزا بذر باندې راشي مکوای دا کار الله دې په کې شکوکو نو دې اخرې د هلاکت ته ایم کې دې عمل سو او اوشل وسره سو ولاقدر او دوه دې متعالبا کړي او دلی تل سلام نه ان دې دې منو دا پتنه سنا یو نه هم نورانی کډې موږ سرګې ددای نه لا وی موږ حکم وکه اومې وته زما او یاره ول دمه ما چې د کما زابه يرولې نندوی فوندوسه کوي ولکتصبحهم سهار کې راغې پدې بوکرتن وختي عذاب مستقرن عذاب مو عذاب همیشه دی کې بدی باندې یا مستقرن همیشه ولي دګجے د ذریع اعذاب شروع کیدونه پس پدای باندې ان کتاب اعذاب نشته دنیا کې اعذاب قبر کې اعذاب اخرت کې اعذاب نزد الله یا اعذاب مستقرن فذوقوا اعذاب ونظر اوسه کې اعذاب زمایرا ول زمای والا قد یسرنا القران یقینا مږ آسان کړی و قرآن ل ذکر د بار نسیت قبل لوو فالمن مدکر آیاشته د سوک نسیت قبل اون پا آخر دی تول کو امنو باخر کی جکل حالت ددی ختم بشو اللہ دا لفظ ذکر گئی د آیت ہوئی کہ لقد یسرنا القرآن دا دیدے بارے چدی قوم 16 تو کہ تو سوچو کہ آخری دا ذکر کر کڑ دلع السلام و سلام لكم اللہ یہ ما قران نسیت لاسان کڑے تے مخلس دی چدی مخ حالت سو اللہ وتا تو نا فینا دیکوم المنکر مجلسوں کی بیان روا کول عطا تو نزکران من العالمین الکانت انکم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء زنانونو بغیر نارینو تراتل کوي او دا داسې عمل له ما سبق کوم بها من احد من العالمین دا سې عمل له چې تاسو نه په فا ځان له کړه الله ایلا قد یسرن القرآن ذمالی کسمی چې قرآن حسن کړه د نسیت قبل اوللا کته نسیت اخلی نه دی عمل لرستو دا په چې کوم عمل موجودو قوم دلو د صلی الله و سلام <خم> کدوینه دې براتو آلسونو <سؤال> خوش قسمت لا به یو کې برت دیوانه غسط نو دا غبرې اندامي کم چدې ګرځیدلو ولکه جاء اعلی فرعونن نذور یقینن راغلو تابیدارو دې لکه یقینن راغلو اعلی فرعون راغليو اعلی فرعون حنا دانه فرعون ته تابیدارو دې فرعون ته انذور یرهون کی ګور الله کی راغليو هلان کې سوک تلو موسی علی السلام و سلاملګره ورور را غدریم مو کنه هغه د موسی علی السلام ملګری رجل مومن نو ځکه قران جاما ذکر کړ راغليو اعلی فرعون نن زور راغليو فرعون ته راون کین یا یو پیغمبرهم یو قوم توراسې ده نو دا دا سې ده ک چې د ټولو پیغمبرانو دعوت ده تراسې ده لایې و دې سې چالو کذب بیااتنا درو کو زمونګه ټولو نه هوتا فخذنا ام نمونګه اونې اخزازیز مقدر کنیولو دا غزات چی غالب و زورا ورده قدر مقدر او قدرت والا ده اخزازیز کنیولو دا غزات چی غالب ده مقدر او قدرت والا او کفارکم خیر من اولایکم ام لکم براکن في الزبر رب لدت ده موجود و طوئی چه او آیا کافر استاسو استاسو د زمانی خیر من اولایکم غهدي پهمالله او دولت کې د دی ترو شوونه املهکن براتتون فیبر یاشته د ستاسو دپاره خلاص د ذاب نه په کېتابنو کې مطلب سر د د پخواو تذب کړو تاسو تذب کوئ او دام نی د دا چېدننو پهړ کېقیده ده چې مونږ به د عذاب نه نو دا کدم ولی جوړه کی د اولی تاسو د غ غورهمال او دولت کی نور غلهله خو نو که نه نههغ ک غوری او نه په کې ټول کافرو او مراد د خیریت نه خیریت د پمال او دولتو او په اقتدار کین الله ایتاسو دا غینه اساسیتونه ها دا عذاب نه د نجات لپاره یو خبر اده کپه خوانو کتابونه کې یو کتاب د سره موجود وي او هغه داویلی چې دا جدا خلق دا امنواله دینه بیٹیک ده امی اقولون نحنو جمیون منتصر آیا وایدې چې مونږ ټولو نحنو مونږ جمیون یو مضبوطه ډلې یو غټه ډلې یو منتصرون ابدلا غستون کیو د خپل دشمننا نو بدل هغه سې جو تا کټولایو نداي خیال له ویننه ندا سن ندا د دېدا ډلا بدل له هیڅ پای دا ورنکولی سہیح زمو الجمو زر دې چې شکسب ورګړي شي دې ډالو لا په او بګر دې دې شاګانی بلسات مویدهم بلکې قیامت مقرر دې دې لپاره وصاتو قیامت اده هېر هي پتناک دې او احمر رو دې زاتریخ دې انل مجرمین فی ظلال و ثور لیکن مجرمان فی ظلال پګمراهی کړي و ثورنه پګرام اورګي دا مجرمان با فی ظلال پګمراهی کړي و ثورنه پګرام اورګي دغه عبارت دا مکرر دینو هاتې کېدلشته ده خامخا او چې نو تاسو مجرمان یی نو پګمراهی کې وایي و ثورنه او یا مراد د ګمراهی نه هغه ګمراهی ده په انل مجرمین یی مجرمان فی ظلالن ویبا پا کے پر از دا قیامت رکعون کلار د دا جنت دارا و سورن اپا گرم کی او یاد دادوارا صفتوں دی پا دنیا کی چیکنن مجرمان فی ظلالن پا گمرائی کی دی و سورن اپا لیوان توب کی دا لیوانی دی یو ما یصابونا فندار پا کمرا چدی براخ کا لیکی گی پا اور کی علا وجوہ ام پا دی او دیتا بے لیکی گی زو کو مست سکار او سکیا زاب د ج یا زوکو و هسک Beni مسا خند رسیدلو سکر دار دار دار دروزاخ pigs جواہر القرآن که پرندے شیخ القرآن سے بمانا کئی چکو مذا آقا و سک گفت خند آزاب دار دار ایننا کل شين خلکنا و بی قدر من پیدا کړی ان دین ایننا مونگا کل شین هری وشی خلکنا و چی من پیدا کر دار دار به قدرین پا اندازب آم می حری وشی پیدا کر بهقدرین منغا هر شئ جي بدا کردنا پاندازة دي ندده عمرم پاندازة دي دده اغا محلطم پاندازة دي ورز بخلاصي او ده ده انكار ده ده كامت مين انكار كئن نده سكران خونه دا وما عمرنا او نده حال ده كامت الا واحدة تن مگر يوش بلائد کلمهم بالبسر پشاند رب دستر گو اللامان سفیره محلاء مانا کرده دا وما عمرنا لشئ نرید تکوینه الا ان نقول له کن فیکون وما امرنا لشیء نرید تکوینه الا ان نقول له کن فیکون معنا بدائیں وما امرنا می حکم زمغا یو کارتا چمنګ داهی اراده کېدو او غواړو داهی کېدو اراده وکون الا واحده مگر یو لفظ یې چې د کن نو دا کار شوي بیا پهڅ کلونه پهکې لږ په کلم هم بل با سر فشان در رب د بس د سرګې پرپ کیا کار شوي د بیاټونه نه لږيکه د حالکنااش کوم کېکنن موږه ډیرر حال کړیديکه د حالک کنمونږ حال کړدي ااش کوم ملګې ستاسو اشباه کوم فکوفرې میل اوممل ماضیا موږ حال کړړی دي ااشیا او کوفر کې د 1300 امتونو نه په حل ممود ده کې آیات دلته څوک نصیحت کا بلون کې او کل شین فالو فی صدر او هر هغه چې د یی کوي نکاله ده په صحیفه ده ملایکو کې هغه یې سره لیک دی او الله رب عزت مو سره حساب کوي او کل صغیرن او کبیرن مستتر هر یې وڑو کې او له شی مستترون لیکل شوی دی لیکل شوی دی محفوظ کې مطلب څه چې په کتاب د تقدیر کې لیک دی نو تقدیر ثابت شو چې هاری اوسه الله مقرر کړی دی و دي ان الملتقین فی جنات و نار داغه له محفوظ کیو فیصله دا ومنه چې ګینن پرېزګار او یادا بشارت د مؤمنان او تا ان الملتقین بشک پرېزګار فی جنات و نار وجنتن کی به کې وای تیمقادسیت کن تیمقادسیت کن د مجلس د رښتیاو کې عند ملیک انده ی ملیک سره مختدرین دې د قدرت خاوندې امام ابن تیمیه رحمه الله ها حکومت دل تکړو شاګردانو او صحابانو کړه ډېر ځلونو غته په ځل کې کاو تر چې بیا د علی کل کول نا علی کلی به بند کړه د قران نو علاوه دې په شای په تقریبا 8500 یا 1500 ختمي او دا آیت نه په جبا جاری او روہی پروازو که ځن کده نشورو انالمتکین فی جناتین ونهار کې کینن پرزګیار دا پجنتون په نهرونو کې فی مقادسیت کې په زیاده مجلس درخ دیاو کې ان ملیکین د هغه مالک صحا مقتدرین چې له قدرتواله دی الله د زمونږ استاد سده ټول انجم په حالت د رسول د قران کې او کې دا تابع الله کې یو سره لړ د دنیاونو په دغه حالت کم انسان کم حالت کې د دنیا نه لړ دغه حالت کې به د قیامت پر اس پاسي نو ډیر خوش قسمت ی هغه انسان چې په حالت د عبادت کې علماء راغی امتیازات په صورت دا سورۃ ممتازې په معجزې د شق القمر باندې دا صورت دا سورۃ ممتازې په ذکر د لکد یا سرن القران انا چې دا په دې سورۃ کې الله دې تذکرہ د دې کې لکد یا سرن القران انا لکد یا سرن القران انا الحاینہ قران آسان کړی دی ما قران آسان کړی دی د رین دا سورث نن انداز دی په واقعیات او د بعضي انبيو په خاصه طریقہ کې دی دی کی کم انداز سره د دې انبيو واقعیا ذکر کړی دنه په دې انداز په بل سورث کې نشته بسم الله الرحمن الرحیم سورث الرحمان نن باندې سورث دی ترتیب کې 1550 اور پنزول کی ستانمے نمبر دے وہ نبی بس دا سورت و رادنا کی سورت کی دعوہ پیشکڑا کہ انہا کل لشین خلق نہ ہو دے قدر اللہ ہری ما شین ما پا اندازہ پیدا کردے حاصل دعوہ چی پیدا کرنے کے دا ہر شی اللہ نو دی سورت کی وئی چی برکتہ چا ان کے اللہ دے پاقیلن بے لفظ دلالت پی الرحمن حاصل اسشو پیدا کرونکہ مللہ دے برکت پر کرونکہ مللہ دیں دوئی مخ کی صورت کی تخیف و بشارت مختصر ذکر کردو دی صورت کی دو دیدوارو تفصیل کھئی دوئی مخ کی صورت کی دعوی چھ برکت زاچو مپدی صورت کی باغی دلائل اقلیہ سکر کھئی دوئی مخ کی صورت کی تذکرہ دعذاب دنیاوی فدی زائی کی دو آخرت دعذاب تذکرہ کھئی اللہ بل مخ کی صورت کیوئے چھ داګه ذات صحابیدا پرزګارا چې مالک دی او قدرت والا دی نو صورت سورته کې آغازات خې جاګه سوق دی قدرت والا نو ير رحمان هو الرحمانو هغه مهربان ذات دی داوده سورته نفي د شرک فی البراتات خلاصات د سورتا سورته دې رکو دی او په ګډه مسلې دي په اوله رکو کې دلایل عقليه ذکر کای دولسه په دې مرګو کې تغریف یو خره او په دې مرګو کې بشارت ذکر کیږي وداده ټول صورت حاصل بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن هو الرحمان دا خبر د مبتلا مهذوفې ده ها الله چې دا یې تذکرہ ورده مخکې صورت کې چې ډېر ازاب نه را لګې دین هو الرحمان دا الله دې ګره ډېر لوي دا مهربان نه نه دنیا کې صدا الله مل قران او د له دې قران څنګه یې علما هو نبي يہو حتا ابداو الی جمیع الناس پیغمبر ته خوذلې نه غټلې دنیا ته وینو نو دا دادہ څه دلته جلاټو له خوذلې نو دا ولې وایه اسنته تیرا ځوګی الله ډور عذابون والي دمر سخت دمر عذاب ډور سخت عذابون والي نو دا دن خلاصې دل خو ډیر او دی به بهانه پکران کوي الله وینې بهانه مې ډیر آسان ده خدای لومبے مزه دا ذکر کړه تعلیم د قران ه په داس د انسان د رسو دي کړی ځکه چې مقصد د انسان هغه الله رب العزت دی ذکر ته چې د الله رب العزت ترالې ګلې قانون یې ځکو له پاغه عمل کولې خلقل انسان په داکله انسان علمه ال بیان بیا تعلیم مر کړل د بیان ال بیان د اظهار د خپل مقصد د اظهار د ماف الذمیر ولما ذکر گئی چې انسان درو نه مخلوقاتونه ممتاز دی په دې سیفت باندې الشمس وال قمر او د یا یجریان بحثبان روانی پیو مقرره اندازا چکلی اگر مقرره اندازا پورشوا اذا شمس و قوبرت و نجوم انقدارت دا تول براو جوڑیگی ختم باشی و النجم یس جدان و النجم و سطوری و شجر و بوٹی یس جدان صدقی اللہ تا نایر چاک کل مناصر صدقی یا یس جدان تابداری کئی دا اللہ یا و النجم و اغزیلی والا بوٹی چپس مکا خوری یاس جودان دタニواله ونه یاس جودانی صدق ای الله تا تا ویرار دی الله نو انسانہ کم ذات چې نور اس پوغمای دارنګی پټی ځانته پس د باندې غردولین هغه د الله تعالی دی دا د الله مهربانی دی چهار جاته دی عبادت طریقه خو له دا خو ته ډیر اشرف غردولې تعالی قران را لګره د نعمت د الله شکریا ادا کاغنا وصفا وسمارا فا او لاسمان پر تکړه له او ظالم میزان او پی را کړه تعالی یو ظالم میزان پی را کړه الله تله لن سم رات دی نو بس دا دنیاوی تله دې مراد دی دینی تله دې مراد ده مانګه تله په معنا ده عدالت سره معنا به دای ووال میزان الله حکم کوله دې انصاف آیا د المیزان نه مراد قران او د المیزانا غلي کوله میزان نه میزان د اخرت دی او د المیزانا الله پیدا کوله تله د اخرت د ټول انسانيته او د ټول جناتو اعمال به تله له هی او د المیزانا له ورالګلله تعالی دا تعالی حکم کړي د دنیا کې د پاره ادا کولو د حقوق مخلوق ته الله تطاو دا دې لپاره فل محفوظ دی امرکم الله تطاو الله را ته حکم کړي چې سرګشمه کوي فل میزان پته لهږي پتول کوله کیه یا الله تطاو صحدنه مته ریږي فل میزان یې بتول کوله کی نو بیا چې تعالی د دنیا د کسونو نه د قران د دین بیان نه صحدنه ته نکې ملوادنه کا انکای تول بیل کې څه بین صاحب ولا تخسر الميزان او کمه ما دای بطول کولکی والارض ذا للانام دا الله هرولدا خدیدا پیدا کړل د نړۍ مخلوقاتو یا فاگیا تن بدی کې لري ونخلق جری ذات الاقمام کسولو والا والحب ودانی ثلاثي بوسوالا والريحان دخشبو ای والا یا ریحان بدی کې دې یا خوشبو یاره بوتي دا ټول الله پیدا کړی هم به ايالا ربكما توکذبان دنیا الفادو معنا دا څه دېګه لفظ بیا دی اراضینو کله په سم انا کوم نا په ای په کم یو نه مات الا ای دنه متونو ربکو ما درف ساسو د دواله د دواله انسانانو د دواله نا تو کز زبان انسان مين سل سالين دټنګيدن کل فخاری چې پښاندا د ډیګری وا ډاټنګ دې ډیګری ونیو وا خلا جاننا او پیدا کړی الله مشر کل جاننا او پیدا کړی الله نیکه ته پیریانو مم مریض من نارن د خالص لالم پیډورا مریض اغلم بد اور کې ډیر رنگونه پګښتاري سور زیل اوشین او لږه وسارنی ګډنه زکه معنا کوتي مم مریض من منار د خالص لالم پیډورا له عرب کومه تو کسبان په کمیون مدنې متونو د فل رب رَبُّ دواړه وَرَبُّ کوي عرب بل مشر رب بل مغریین دا الله رب د دو مشرونه د دو مغریبو دی یو مشرک د اوړیو بل د جمعی بل مغرب د اړو د جمعی دا و کمیون احمد دخبل رب تا سدواره در اغوائی مراج البحره نیل تقیان روان کردی الله د دو دریابونه چې اوزای بایگی و روان دي د دو دریابونه نس دي دی علماء زکرگی گن اقوال و بهترین کول پا کدا دی و ای مراد داغینا دو کسم اوبد دی یا اوبد از بل ولد آسمان برنه چراوری گی از مکه کدن نجی کم اخپلی اوبدی لکه دسمندر اغا نوی دا ت چې داسمان نه راځیغاخوا کدي هغه کویانو کې جمع کېږ یا پهچو او چې کله اخره کې بیاې سمندر ته یو ځای شي په ماس کې پر یو یوځای کېږ نه دا نه اوما برده خون ب پرده لا یابغیان چېله اوزیات نه کوې په یوبل تویان نه کوي یعنی یوبل کې ګړیږ لا بغیان یوبل سره یو ځای کېږ نه سرکش کو مطلب دا سرکش کوې تاسو چډوبم کې یا ابغیان ی سرک نه کوي چې تاسو ډو کې په ایله عرب کومات توکس بان د په کمیو نمت دې تونو د تاسو دوړهې بد درو کوئ یا خروجممن هملول مرجان راي ددي دواړو دریاغونونه لو غټمال غ لري هول مرجان او وړی مل غ لري پهله عرب بکومت تو کس زیبان په کمیو نمت دې متونو رب تاسو انکار کوئ والاول جوارل منشئات بي الله د باردي کښ دئ آل منشئات دنګي دنګي د بحري په درياپ کې کله عالم بشانته د غرونو طبي اي آلا يربكمات قزبان و كميون نعمت د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه دروغ وایي كميون نعمت دروغ دي کم دروغ غني كله من يا فان وليدم بني رکوع کي او مساله ذکر کړه ادله عقليا په اثبات د توحيد اوس باندې دمر تخفیف ذکر گئی تخفیفی اوفروی کله من علیہان تول هغه سو چې په دې ځمکه دینه فنا کیدونکې دي ګورمن وایي چې په دې ځمکه دینه به فنا کیږي ولې ملائک به فنا کیږي خدامن په ارض کې عادی چې مکلف دی دي او حساب کتاب بدې سره کیږي او بیا په دې انسانان او پیران دا نور خو ختم شو نو بس خبره ختم شوای او حساب کتاب چې کیږي نه په د انسانانو پیلانو سره کیږي وابقا وج ربک باقی به پاتې حساب در ربسا ذوالجلال والاکرام چاوند له یو د عزت نه ابي اي الا ربكما تقذب ان يساله سوال کوي د دې الله نه من في السماوات والارض هغه څوک چې اسمانونو او زمکو ګرین كل يوم هر اور هو دغه الله فی شعنن پا جدا کار که دیں مطلب سدیں امام نصفی رحمه اللہ وی چه یغفر زمبن و یکشف و کربا و یرفع قوما و یزو آخرین بس رو دانا یو قوم زلیل کئی بلی ذتمن کئی پچا تکلیف راولی پچا راحت راولی او دچا گناہ ہونم آف کئی نو کل یومین حراوراز ہوا فی شعنن دغا اللہ پا جدا جدا کار که دیں سنا ان الی گاده په مخلوق کې تصرف کوي دا غمو اطلو عقیده باندې رات دی چې الله یې پیدا کنو چې الله مخلوق پیدا کړه نو بس اوس الله رب الی لذ ناسې ما از الله ټول حالات ته ਸੰبالي نو څوک یو کولی اشری او څوک بل یادای څوک بل یادای نو الله رب الی ذات توئیチナ کل یومن هو فی شان دا الله رب الی ذات حرارز کل یومن هر او رض ودغا اللہ فی شانن پر جدہ جدہ مه متونو در رب د دو دوالو تو کذبانی تاسو نسبته درو کوي سنا فرغولکم یحسکلان دا تخیفات سورشل سنا فرغولکم زردی چی حساب کو تاسو سرا ایوحسکلان ای دوالو در نوډلو انسانانو پیریانو فبی ای یا لا ربکما تکذب یا ماشر الجن ای ټولګی د پیریانو ولنسو د انسانانو انستتواتم کساستا تکتوی ان تنفضو من اكبر السماوات چه اوزای ده اطرافو ده اسماننا ده کناره ده اسمانونو والارده ده از مکنا فانفضو نزای اوزای کنا و لا تنفضونا الا بسلطان نشیوطه مگر پزورا وانا لکم حضور ده لچتا دی بیاتاسو نشیوطه الا بسلطان مگر پزور وانا لکم حضورم چته دی تاکاتم شتنا یادا بسلطان ان کی باپ مانا ده لام سردا چه لا تنف তাসন شویته الا لسلطان المغرب با شاهد الله تا چوز د اسمان او د اسمه کنه چته بزی بلہ با چای نشته نو کدا دین او زین چته بزی بیا با چای د الله دا دا الله د قدرت نش خلاسی و بی ای الا ربکما رب تکذبان فتتميون نعمت نعمتو دقبل رب تاسو دواړه دروغ وای په <تصف> ذهن کې تیرا زرا ذین نعمتونو سره فبای ای علای ربکما تو کذ زبان سمج تر افین خو کی الله رب العزت زجر ور کوي رټنا ور کوي حساب بد سره کوم کدا اسمانه د سمکه نوته شنه او زه بیا وې چې زمانه متمنایو کنه نو داسنګانه متني وې دلته کی مراد د نعمتنا د ټولو انسانانو د پیریانو په ای جس کې برابر والے او ير ور کولي قدرت د الله رب العزت نه له نه ماده د ټول انسانان په ریان په طاقت کې برابر دي کمزورتیا کې برابر دي خواجه دې چاته یک واځي الله کا او الله کم ذاته هو الرحمان او الله رب الیذ توې زډیر له مهربانیم کچته داسی او ذاتي مالک وې جاغا بالکل درهم ماده پکې نه وې نو کول الله ای زمانہ تخته رې خو نشي او ور زډیر له مهربانیم نظم او حکومتونه منو ير سلام او کذ م یرسلوا علیکم اشواذ من نار رالقلب شپ تاسو اشواذ من نار خالص لم ویدور و نحاسن تور لگی د جهنم فلا تنتصران بدل بن شیا غسی بیا فبای ای علی ربکما تکذبان فایذ ان شققت اوس حال د فنا د دنیا چې کله په دنیا کې فنا راځینو کیږي بسو فایذ ان شققت السماء کله چوت وی کله چې آسمان اوتوي فکانت وردتان نشيب گلاب رنګي ورد او سر گلاب تا نشيب سر کتبهان پشاند د سری سرماني شي به سر گلاب او سر کتبهان بلکې د سری سرماني غني معنی دا ده چې مبالغه ده په سر والی کې اشاره ده از عبد الله ربو لی کله دا ټوټل ټوډیر غورځ کې مور به ی او ګرم بهئ زنژ ک د سما او کله جووجی سمان په کانت نوشی به د وار دا تنګلاابرنګېقد دیان پهشان د سرې سرمنې د ای اله عرب ب کومه تو کس زیبان په کمیومت دې متونو د خپل راه تاسو د روغ او نسبت د دروغ واته کوي په یو زل لاس اللو انزمم په د کاررض بهتهپس نشي کولی انزممېی په بارادو غنا د دې مجرمي کې انسان نه یو انسان نه ولا جان نه او نه پیری نه دا یو د مطلب دی یو مطلب خدا دی چې د یو مجرم نه د یو مجرم د عملونو تاسو بد بدل نه کیږي بلکې داری او پخپل سر او د مطلب دا دی چې د مجرم نه بد د عمل تاسو نه کیږي نو دا بیا خلاف د نورو آیتونو زه د الله ربول د توي چې وقفوهم انهم مسئولون وی دروي تاسو ته کوم نو تپوس د دوه طریقو دو تپوسو د یو سو خبرو د پاره ای کله تپوسیده ځان خبرو له د پاره چدا کار شوی دی کنه او کله ای اغله خبر ور کول د پاره چې ستا ګره یو یو عمل نه خبرین نو دا یو تپوس نشته او کله د زجر او د رټنه د پاره ای نو دې پاره به تپوس نه ای چې الله ځان خبر ای ځکه الله ته خوفه نو دې دې کې د دغه مراد دی چې فیاومایذن بدغرز لا یسالو تاسو باندې شي کولای ان ذمبی په بارد غنا د دې مجرم کی انسن د یو انسان مجرم نه ولا جانون او نه یو پیری مجرم نه چتا دا غنا کم غنا د کړه کم ځای کړه الله یزان په کوله د پاره تاسو تپوس نه د کمات معلوم ني ابي ای اعلی ربکما تقظبان عرفو المجرمون بسیماهم په جندے بش مجریمان پنه خسرا او د پندیشه قران نه مه الله وای دا فا ازن کی دا فا باند داخل دا. نا یومه زن کې د ف په د یو رف باندې داخله ده معه بدا یوم یو مزن لاس او انظم یمچون ولاجان په دا غرض به د یو مجریم نه تپووس ل کې چې د کېږ حالت بیسې فهی رافل مجرمونونه بې مع هم پیژندله کېږي به مجرمان به نه خو سره په یوه ضوب نهغاې ولک دا نونی ول کېږي به سر مجرمان به نی ول کېږې د کم ځای د سر او د خپونه یاو فرخت د بيد سر نو نیسی د سر دی وختونه او بل به دخونه و نیسی ها یو سلیوی چې زما خویخت وختنیش د ب سر کټا کم دا زما سر ګنده بده کم زای نه نو ساسو خیالي په بازار کې دا خلک لګی یو ټرکونه تشی بوجی دا کنا کونډه مسر لیدلی دا ا کونډه په گیواچی او گیته راوالي ولې ملایکو زرا ده کونډی نیس ها دې سر را نه راو ګوازی سر ګنده دا م라이 د دېشته ده د بدل الله سوچه او جات بدیږي هغه يوم د لړې را دې ته د خون ديونی سي تاودي کې افاده غور دی, دی خدا خو الله ذکر کوي د يار لپاره تخلاصې نشته ګورې و به اي الا ربيكما تكذب ان هذي جهنم التي دا جهنم مي يكذب بها المجرمون چې نسبته درو کلو دي ته مجرمانو يطوفون درزي بيداي بينها فمزددكين بينهما من فمزد گرمو آنین ان چه سختی گرمی بایی او جوش بایی خوٹکی گی الله اللہ دی منگاو تاسو طول اللدین پنا راکی فب ایئی ای آلائی لپا گمیو نعمت دا نعمتونو ربکوما دا رب ساسونا تو کذبان تاسو نسبت دا دروغو کوئی او دروغی گرنائی ولی من خواف مقام ربی جنتان درم روکو درم مسلا بشارت ذکر کئی مومنانو تا او دا جنتونو دو اقسام ذکر کئی من دپاره لا چا مقام رببي خافه چې د یېږي مقام رببي د پیش د خپل ر نه جننتانې دلت و سیل سلی دي د باغو یا جننتانې تصیه دپره د تکارره چې جننتان د دپاره ډیر باغونه دي بس بشماه باغونه دي په به اعله عربکومت توکسبان نه په کمیو ن مت د خپل ربه په کمیو ن م دې متتونو د زوا تا افنان دا بای خواندان دا گن و سانگو فب ای آلاء ربکو ما فیما کذبان فی ایما پده دوارو باغونو کی پده طولو جنتونو کی آئینانی چنی بای دوا تجریانی چراوانی بایو بحیگی با مراد ددین تصنیم او سلسبیل چنینی فب ای آلاء ربکو ما تو کذبان فمراد گورد جنت سلسبیلی او ایدل تا دل سلسبیل جوڑ کرده ده اپا پنز روپی چه چې می روی دری ورځې هغه اسخاص واخوندې سړی خلی تر ازین هغه ته نه نه مراد دغه جنت جدا چيني نه چا ول زنجبیل نو می خره چا سل سبیل او چا بلو چا بلو یا الله پیسو غټلو لپاره دا ظالمین قران بیا پیجنی جبیل به موږ نه نوم څنګه ګورو پیسوله چې د نوبنا پیجنی د قرانوالو نوم راو باسي او کدا ظالم نه پیجنی نو اكيد له نه پیجنی او عمل له نه رب اياله ربكما تكذبان فيهما فدي جننتن كمن كل فاكيات دهري مينا زوجاني دیر کس منابئی فدي جنت کی من کل فاكہت دهری مینا زوجان دیر کس منابئی تک دنیا کے تاسو ګورای کنه د انګور سو کس منابئی واړه غټ یو رنگ والا بل رنگ خاصیت او دبل خاصیت والا نو دا غسیجان نه پی بهاري مي ويبه جدا جدا اکزامي د يو انګوري يو شان مزه او ذائقه د بلغه بل شان الله ډير قدرتونه والدي طبيعيا لا ربكما تو كزبان متكئين تكي على انكي وي علا فرشن ببستر بطائنها تسترن داغي من الصب من استبرق تغطريها مبئ ستر ذن طرف داغي دي تلایته جي د پاس کم شي غقيغي هغه خلق قيمتي غبرانه لاغي وي ولي و یری د پاسه اسی مونږ بل مخه جوړوي ناغه مخ ولکیمتی اخلی خدن نتی کما کپړه لګیدین اخله قیمتی نه لګی یره دالم معمولی حضور ادا چې په ها کپړه یی نو علاوه د جنت د بی سرو غدن طرف ته چې کما کپړه لګیدل له لاو دا غټری سمي هغه به قیمتی نو د لوی جن امام بیزاوی رحمه الله وی اذا کانت البطائن کذالکا يفما ظنوا کبالظاهر وی کله چې د غدن طرف دا کپړه دا نو د زهر کما چې بهر طرف دا کپڑا دا باغې ده څه خیال وسو ګومان می ته به سمرخه ایستئ و جنل جنتی دان او را شو کول نه می و د دوالو باغونو دان انداب نس دی وی یعنی می کی را شو کول کی بس تکلیف نه ني نس دی به را شو کول لاي ختل بنه غاړي دا سينره ټیګ نه د ام بوټه دی او تو توخي جره پرو جه لاس دی ما چینه نه ال ته کنه ختلش نه را پرو تلش نه نه لاس ناتې دا, دنیا دا بوٹو صفت مندا مندا وار د دنیا د بوټو صفت دی ابي خصوصا چې کله اخلاق یې سړي او ځای تخیږي مله په منډا منډا ورختاخيږي ان بیا خود کله خپل خو یې ګینې سړي کا تر لګیدلې خو الله د اغي زید میورا شکول دا بنز دی او آسان بې ابي ايا لای ربکما اتکذبان ذمذ د دې دنیا کې کلا کلا دې بیرو تماشمانو خيږي خو بیا برا چیو طرف نزان داگا کئی نیو دے کے ازغی خخی کلبل دے کے ازغی پکی جنت پا بیرو کے با ازغی نہیں فیہنہ پدی جنت کی قاسراتو طرفی حیانا کی بی بیانی بائی دا حاصل دا قاسراتو طرف حیانا کی بی بیانی بائی دا حیانا کی بی بی نخداد چی بھی دخپل خواہن نبلتنو گورین نا قاسراتو طرفی بندہ ان کی دخپلو نظرنو بائی پخپلو خواہندانو بلت عدا اسنای فادبل دغورین کنا ته دې ټیې په ویچار کې دا ټو لیکبلین لامیات مسحنا لاس بنی لا ګول دیت انسون یو انسان قبلهم مخ کې د دې جنتیانونا ولا جانن او نه یو پیری دا په زنانہ کې لوي صفات ده بغیر د خاوننا تبل اسنی لا ګولې او به ای الا ربکما تقضبان او ذا بداسی کاننا ان الیاقوت فدوی کدا بیاقوت کانه پرنګ کې دیا قوت ګاڼې رنگ ډېر ښه سي ول مرجان اطبای چې مرجان کانه د پصفایې کې مرجان علماء ذکر کوي دا سخانه دی چې د کوټیو مرګه کانه نونته نه پوره را پوره ارڅه کوي دا الله صلی الله ذکر دا به له ذکر کوي چې دنیا کې اوم سره خزا غواړي کنه او د دنیا کې پیغمبر علی صلوات و سلام وای خزا کې سلور صفتونه خلق ګوري نسبی ګوري مالی ګوری بنی ګوری او حسین ګوری خنابی اهل السلامي فاسفور به ذات الديني تربیت يدا کا دیندار وګرا چې باغي کتابیداری ده دا الله رب العزتین او حسین پسې دارنګ خاندان پسې مگر دا حقيته پر الله د جنت کی تیاری دی کړی چې دیندار خذ دی ملګری شو ته هم په جنت کې هغه هم په جنت کې او د دیندار خذ آخرت کې به مقام سي ناروستو دی بل صورت کې روان دي <تصف> د ان اقوت ول مرجان تهی چې د او مرجان کانې د سفاې کې په اله عرب دوکوماتو یبان هلجززا حسانې نه د بدله د تو هی د الله حسان مګرجات دا معنا چاکړی د عباس کړی د زی الله ان.هغوي قاله ابنعب هل جزاومن قالله اللهه الله الله. و عامل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الا الجنه امام بغوي عالم التنزل کی ذکر کریں ندبت ددھا غچا هل جزاء من قال لا اله الا الله وعامل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الا الجنه ندبت ددھا غچا لا اله الا الله او په هغه طریقو ی اعمالو کې دغه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم راوړلنی نو مگر بدله ده جنت لا عرب بکومتو کا زیبان پهمندوې ما علااودهدي باغونونه جننتانې نور د باغونه دي ی نورې ګن سلسلی د باغو دي ف یا لا عرب بکومتو کا دا نور باغونه به څنګي ممتان ت نه تک تور د وج دوالی نه د شینوالی د وج نه به اینانی دوچنی بی نزا خطانی چه جوش و هنکی بی پزای غلیب و وحی او دریگی بنا فب ای آلائی ربکما تکزبان فیهما فاکیتون و نخل و رمان فیهما قدی جنتونکی فاکیتون میوی بی و نخل کجری بی و رمان او انار بی خود ده غسی لکه ده دنیا کی چه سشه بیده فائدیه سبه فائدی, سب فائدی ننا غداسه ندی بس ده په حقیقت اللہ پوده حدیث دې پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې الله رب دې فرمایي اعدت العباد الصالحین ما لا عين رات ولا اذون سمعت ولا خطر على قلب بشر الله има د قلوب اندګانو د پرغه نعمتونه تیار کړې دي چې سترګو لیدلني دي او غوږو لیدلني دي او سلکه څه حال نه د ترشې دا خو دنیا کې یو نمونه الله پیدا کړی دا چې ته په جنیدا لهروو د ور یو خبره کېله چې دا اور م صه پیدا کړ د تڅ کې راتن دا یابیاشت د د اور د جانم که اور نو نه جهنم به چاپی ژدو دا میوی که نوې دنیا کې نووی به چاپی ژې د ډی ړو میوهپې ژ نه میوه ست د دا د دنیا کله یو نهونه پیدا کړی او ایلهربکومات تو ت زیبان په کمیو مت دنیمتونه د خپل رابط تاسو تغذب کوئ فیهن نه پهې کې خیرراتتون خستاو اخلاق وره بيبيانه بی بي احسان و خستاو سي شکلن والا دا تفسير پخپلا نبي عليه السلام خپل بيبي دکړه و هغه د تبوس کړه ته د خیرات و احسان سم مطلب دي نو خیرات الاخلاق هي احسان لوجهي دا داس بيبيانه بی دي چې اخلاق به پاکي او مخنه به خستایي هغه پښتانه یو مطلب کوي وایي د فلان کی پینځه والا کو ته په ورلو کې دي نځیو سړی تا کور میلاو شه رزق میلاو شه رضا د الله ميلوشه بی سبيبي ميلوشه چې په حسن کې داغي مقابله نشي کولی په حیا کې مقابله نشي کولی نو د خدای سره غړي او بسې لاند اندازه کنه چې دی جنت تسان رسول غړي الله د زمونږ او استادو د ټولو په حال باندې رحم وکي الله دې دا غو لوي ځای دا لوي مقام دا رضا د الله سمږ او استادونه سې بكي و به ايا لا ربكما تقذبان قران وایي نه دا, دا سنت طریقا دا کده جنت نعمتونه ذکرګیګنو دعا ته کوي په دلګی کم ټیم د قبولیاتې او خصوصا د جمعې په ورځ لکه حدیث دی چې د جمعې ورځ کې یو ساعت داسې دی چې باغي کې او دعا وکړنو الله قبلی قبولوي نو چې د اذاب تذکرہ راضی پناته غواړي ځکه هرڅد الله لاس کې ني حور مكسورات بای په دې ساتل شي فلقيام بخيمو کې خدای خیمونه د اخې مراد داسخ خیمه فلقيام اخیمو کې جابد ملغلور نه جوړي په دې ساتل شهید ملغلور په خیمو کې دې خیمو کې خونه حواله کیه نه په کې جوړه لګي وله چې سېلې نو نه د یو طرف نه ملار سوجاتای بل طرف نه ملار سوجاتای نه په کې پردشت نه په کې د جوړې نه بچاوشته نه د هوا کاراجار رنگ هوا راځي نو پنا بچاو پکې نه اخیمو نه مراده خې می دی ملغلور فب اي اعلی ربكما تقظبان ا کميونے مذنہ متنه متنه د خپل رب تاسو ته ذکریب کوي لمیت مسر نہ لاس منی لا ګول انسون یو انسان محکد دین او یو پیری دا په زنانہ کې او محمود صفت دی او خصفت دی فب ای الای ربکما تکذبان متکینا تا کیا لگا ان کی بيد جنتیان علی رفرفن خضرن وصادرون شنو بامی واب او پکالنونو حسان خاص ګر اخرہ کې دانه مت ذکر اشاره د دې ته چې د آرام ځای دی جنت دی دنیا کې منډه و دنیا کې منډه و کارو او کا مهنته کا نبی له سلام الله علیه نو یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا ای د ساده غستون کې د آرام ټیم نه دی پاسه د شبي الله ته دريګه او بیا ته ان لك فینهار سبحا طویلا درزمتو زگار نه مطلب څه دی بث د دنیا کې درزه د شپې کار دی او کار دی کار دی او کار دی نو خوب ځای قبر دی الله دی زموږ نصیب کی او د آرام ځای د خوشاله ځای بیا جنت دی و ب تو الا ربيكما تكذبان فكم يونا امدنهمتن دخل رب تا سودواله دروغ باي تبارك اسم ربك برکتو علی دنم دربسا داودو سوره تی باخره کی ذکر کړه حواله کی الرحمان نو دی دی کی تبارك اسم ربك برکتو علی دنم دربسا زل جلال چ خوندل شان دی والے کرام او خاون دے عزت دیں ہمتیازات دے صورت ہم ذکر دے, دے صورت ممتاز دیں پا ذکر دے انعامات دنیویو او اخرویو دے دنیاو د آخر انعامات دے کرا غنکڑی دیں دیم بیا صورت ممتاز دیں پا دی دی دی غصخت و تخویفاف د قیامت او د یرو د قیامت دے جہنم دے عذاب پا تسکیرو سران بل دے صورت ممتاز دے د جنتونو اولا سورۃ منباز دی و ذکر د میزان او په احکاماتو داږي بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ الواقعہ مخکی سورۃ دی شپږ څلې ختم دی په پس کې بس د سورۃ او شپږ پنځوسم به په ترتیب کې په بس د سورۃ الرحمن نا مخکی سورۃ سره رب دادای چې سورته رحمان کې وی تبارک اسم ربک برکات واله دی نوم در ربสา نو دلته په مساله تفریقی چې کله د الله نوم برکات واله نفسبه به بسم ربک العظیم د دک الله لوی بیان کا د پاکی بیان کا مخکی صورت کی تذکرہ دوو دو قسمه جنتون هوښه نو پدی صورت کی د اگې جنت خواندان ذکر کایي چا جنت ته دونکو سوق دینه دوډلینی یو اصحابون او ذم اصحاب الیمین در امخ کی صورت کی دلائل اقلی زکر شا المختصر نو دی کی دلائل اقلی زکر کئی تفصیلا بل کی صورت کی دلائل, دلائل زکر شا الپرحمانیت دا اللہ نو پدی صورت کی اثبات دا ربوبیت دا اللہ کی پدلائل انور سران داود صورت فسبح بسن ربک العظیم دی کی دا خبرہ ثابتی چه پاکی بیان کا دنون در وقت بل جڈیر لئی دی یعنی پاکی بیان اول دا یواز دا اللہ رب العزت سرخائی گی دا زان لئی مکوا خلاص دا سورت سورت دو ایسی دی اولا ہی سدا آیت نمبر ستاون پوری پدی که غٹ خبری یو سوزی کر یاو اس باب د قیامت کې ومه آیت پوره دي دیم زګر د دریو فریقو گئی لسم آیات پوره دي اودری مخبره په اول فریقې لپاره لس جزاګان ذکر گئی د آیت نمبر 2 لسمه ترایت نمبر 26 پوره دي سلورمه خبره دو دو می او د دو می فرکی ده دا دو می فرکی دا پارا اتج جزاگانی ذکر گئی ستائیس آیت نو تر چالیس پوری او د دو می فرکی دا پارا شپک جزاگانی ذکر گئی آیت نمبر اکتالیس نا تر چپن پوری او دا آیت نمبر ستاوننا اٹھاوننا تر اخر دا سورت پوری دېما ای زاده هغه کې چې یوش پک خبري ذکر کوي غاٹ غاٹ هغه بیا غځای کوي او په ریښت صورت ابتداء کوي ایس بات د قیامت دی هغه د هغې مبارک صورت دی پیغمبر علی السلام ویته کمکور کې دال واستې کیږي پایبلوګا ناراضي هغه به الله د رزق د پریشانې نه محفوظ ساتي وقار د دې چې موږ او تاسو د الله د کتاب قدر او احترام کوو یو صاحبې زمریږم د دینه چې زما په کور کې د لور شي زکه ما خپل بچو د سوره واقعې خول ویلا سوره واقعې مې بچو ته خودلی دا واغې خودل ويږي اذا قاتل واقعا کله چې واقعې شې واقعې کې دنګه قیامت لسلی واقعاتیا کاذبا نشته د واقعې کې د لور دایې کې کاذباتن دروغ کاذبا اسم فاعل په معنا د مصدر سره د واقعې کې د لور کې دروغ نشته خامہ خبر ازین یا لیسلوقاتھا مشتری بواکی کذل د هغه کې غازبۃ یو نفذرو جن که انکه بواکی کذل د هغه لرا یو نفذرو جن که انکه سوکسد نه داسی چې الله یې زیرا ولما او یو سړی به د ما مخه تدریږي هغه وایي چې نه د زیراسی الله داس سوک مشتی چې کله رالن د زیرا د صفات دی ای خافذۃ رافعت دا خبر د مبتدا محذوفی او دا تول جملة صفت ده دا, دا پار دا ما قبل بیا خافظتن دار از بایکتا که انکی دیرو کومونو لرا عذاب دا اللہ تا رافیاتن اوپورتا که انکی بی دیرو کومونو لرا رحم و جنت دا اللہ تا ازا رجت الارد و رجت کلچو جڑکولی شزمکا پسخت جڑکولو فبستت الجبالو بسان زرزرک ریشی په غرونا پس زرزرکولو سرا دا بسنگا شی فکانت ها با امم بسا وی بدا دلالو زول شوی فا کنتم ازواجن سلاسا یعی بتاسو کسمونا دری ازواجن کسمونا سلاسطن دری دری کسم ببشی اغا کم نو یو یو ذکر کئی فا اصحاب المیمانا خیلاص والا یو قسم بید خیلاص والا ما اصحاب المیمانا سمرخ حال بید خیلاص والا سکھو سو خوش قسمته بې دخيل اسواله يا الله په دي اخبارات کې کچته مګتلي غلا نو د اوسګر اغلوفر نهي بي جته کپو غتي نو د دوی خلينه را غونډيږي اخبارونو ولا ټول خوشاله چا پیر ملکم ايو کبي جته کړي ټول چي دنو ته چا پیر خوشاله ولاړي چې موږ دنیا فتح کړه الله رب العزه توي دا یو نونه لکهغ خو باتل پرستته یو ببیکاره شیرې یو لوغونه ټای باې دومره په خوشحالی دا نو چې الله یو انسانله د خپل طرف ساټیفک و کې جوالله غده او زهپې ژت ته دته د خوشحاله س انتها دی قسم دیکه د دنیا دا زړی او دکه تعتې خوشالی ته په ټیګ نه شي بلکې په دو به چېدننو د خوشاله نه به مرک راغلی او غ کې به حالات مي غې بیا مرک نه شته دی. یلی نو دا دمرخ خجالی دمرہ چې د دې د دنیا دا بدن ټینګ نه شي کولې تا کا الله رب العزت وای چې د تا راته سپد به چې سمرخه حال وایې اصحاب المشئمه او قصلاص والا ما اصحاب المشئمه سپد حال بيد قصلاص والا الله دې مونږه د دې ډلې نو ساتي چې به قصلاص رات عمل نامه ملي او ویګي الله دې او تاسو ټول په خپل فضل او سره دینه محفوظ ساتي درې مړاله دا کومه یوي دا دا دا خو خو و السابقون محقجي دن کی اسابقون نو د مخکجي دن کی دینو د مخکجي دن کو کو وسوی وي د دوی بد د د سوما خدا کو مخکجي دن کی دینو مخکجي دن کو نہ مراد څوک دي څوک یې انبیا دي څوک یې د تیروشو انبیا علیه الصلات والسلام امه تو نوی څوک یې صحابه او بهتر کو دی چې بس انبیا صحابه ټول په کې داخلي و السابقون السابقون وصابقونا مخکی کی دون کی تاب دارائی دا اللہ تا الصابقونا مخکی کی دون کی بی جنت تا قلائق المقربون دغا قسان بی دن ازدیکڑ شون اللہ تا فی جنت النائم پا جنتونو دن امتونو کی صلط من الاولین یولوی جماعت بی دلون بنونا هم صلط من الاولین دا بی یولوی جماعت دلون بنونا دا الاولین مراد سو کوئی دا بخوانو انبیاء علیہ مسلم صحابت مراد دی زګا چې باندې پن... باندې سبت د صحابه د دې نور انبياو صحابه مجموعی طور باندې زیات دي خو دا قلیل من الاخرین مراده د صحابه دي او بهتره نه ده بهتر کول لري چې مراد د دې نه صحابه دي سلهتم من الاولینا یو لوی جماعت بيدلون باندې نه صحابه دي تابین دي او قلیل من الاخرین او لقب بيدروستونونه هنې ډومني صحابه ډیر زیات دي هغه کیساب کو نه هغه ډیر دي هغه د سترو کو دا کمی الا سرورن موزونه ناس پای پداسه تختونو باندې پداسه کټونو موزونهن جو د لشی بيد سرو در په تارونو باندې د سرو په تارونو به ودلی متکیین علیها تا کیا لگا ان کی بئی پدی متقابلین یو بلتا و مخامخ ناستی اللہوی دنیا کې د غربت تیر کرده ده غریبی ده تیر کرده ده اللہوی ده خانه زمدل جنت جڑ کرده ده خطوط ازان و رسوا یتوفا لئے این ویلدان مخلدون گرزی و پدی بانے ویلدان حلکان مخلدون چامیش بحلکانی بے اقوابن پا گیلاسونو و آباریکاو پا جگونو وکااسا ممن عین او طارق اسو دکو د شراب چینه دارو معین دار شراب یعنی دای سره د جگونی د لاسونه به کڼډولونه به دردی بچ د چا پس کس کلخخی حقي به تاړی جه مالیکا دا اوس کا یا الله لا یصدعوناها سر درد به ناراضی پدای باندې د دې شرابو وچنا ولا ينذفونا او نبه ب به شیرازی نبی له سلام تو سلام به جنت ترغیب ورکوه میدان د جهاد دی صحابی کجوري راستی دی اغفرین انا صحابی ییره د کجوري اخلاصول خورې راوږه د ژوندګی دی هاي وګورځلی وای زم جنت کوي خاصه د و ډله کې ورنن شو شهید شو وفا کیاتن مما یتخیرون فاللاید ذات شراب دی چې سر درد به په ناراضی بیوشی به په ناراضی ابل رض میهلی عبد الله ابن عباس وی رضی الله عنه د دنیا په شرابو کې اوصوس پیړوالی یو پاکل البرذرشی لورو خور نه پیجن بیا دیم بسرباندې سر دردین او درېمو د پرتوک د حاله دینی خبر چې چلو شو الله جنت کې بداسي زونه نه دا داسه شراب نه دی طفا کې اته نو می بای میما تهیرونا په هاغنه چې دې غره کوي چې سې یا غمی و بای ولا هم تهیرن هغه به د مارغانو میما